Sahabat Ahmad Baratbah atas nama tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua di sini bersaksi bahawa Ustaz kita yang kita cintai ini termasuk putra terbaik Rasulullah. Kita semua seakan-akan tidak rela untuk melepaskannya. Sesuatu seakan berjalan begitu cepat. Memang kita menyadari bahawa beliau sudah menunaikan tugas dengan baik dan. Kami semua yakin bahawa Rasulullah berseri-seri menerima kedatangan cucinya. Namun yang kita sedihkan adalah diri kita semua ini. bahwa kita belum menunaikan kewajiban kita terhadap Ustaz Hussein. Karena itu kesempatan ini kita mohon maaf kepada Ustaz. Terlambau banyak kesalahan dan mungkin dosa-dosa yang kita berbuat terhadap Ustaz Hussein. Banyak kita tidak dapat menunaikan harapan-harapan Ustaz Hussein. Ketahuilah hadirin sekalian, bahwa di saat-saat akhir beliau, beliau merasa bersyukur terjadi perkembangan yang cukup baik, terutama di kalangan muda. Beliau bersyukur karena itu saya juga merasa bahwa kepergian beliau pergi seorang yang bahagia. Karena itu, khususnya kepada generasi muda, janganlah disia-siakan harapan Ustaz Hussein Al-Habsyi. Hadirin sekalian, saya sebetulnya juga tidak dapat berbicara panjang lebar Namun, saya sarankan terutama kepada murid-murid di sini Kepada ikhwan sekalian bahwa setelah maghrib nanti Sebagai bakti kita kepada Ustaz Hussein sepeninggal beliau Kita melakukan sholat dua rakaat. Rakaat pertama Kita setelah membaca Al-Fatihah Kita membaca surat Al-Ikhlas dua kali Kemudian rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah kita membaca surat Al-Takasur Al-Hakum Al-Takasur 10 kali kemudian selesai salam kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad wab'as tawabaha ila qabril Ustadz Husein al-Habsi kita mudah mudahan sesuai dengan hadis-hadis yang dibuatkan oleh keluarga Siti Rasulullah bahwa apabila kita melaksanakan dua rekaat tersebut Maka Allah akan mengirim ribuan malaikatnya untuk menghibur uh, yang dimakamkan tersebut. Kita doakan sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jazil arro'an Allah jambai wa asaidilaita roohah walatihi min keribuanah wa asin qabrhu min rahmatik. Ma tuhnihi an rahmati manfiwat. Allahumma rahmawurbatah wa silwahdatah wa anis wahdatah wa amin rawatah. فأفر عليه من بردي عصرك وسعب غفرانك ورحمتك ما يستغني به عن رحمة من شواك واحفره مع من كان يتولاه واحفره مع من كان يتولاه واحفره مع من, من كان يتولاه حق محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته